Ден Сімонс. Падіння Гіперіона. Джонові Тітсун. Чиє ім'я записане на воді. Чи може Господь грати в серйозні ігри зі своїм творінням? Чи може будь-який творець, навіть обмежений, зіграти в серйозну гру зі своїми творіннями? Норберт Вінер. Корпорація «Господь і Голем. Невже не існує найвищих сил,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 Уяву можна порівняти зі сном Адама. Той прокинувся і виявив, що все справдешнє. Джон Кітс із листа до друга. Частина перша. Розділ перший. Того дня, коли армада вирушила на війну, того останнього дня, коли ми попрощалися зі старим життям, мене запросили на одну імпрезу. У той вечір подібні імпрези відбувалися повсюди, на всіх 150 планетах мережі але найважливішою була лише ця. Я підтвердив свою участь через інфосферу, прискіпливо оглянув мій найкращий парадний костюм, добре вимився, поголився, скурпульозно вбрався та в призначений час скористався одноразовим монідиском на карці запрошення для телепортації з «Есперанса» на ЦТК. У цій півкулі ЦТК уже вечоріло, і навскісне проміння сонця рясним світлом заливало усе довкола. Горби й долини Оленячого парку сірі хмаросяги адмінкомплексу далеко на півдні, обсаджені плакучими вербами береги річки Тетіс разом із блискучим болотяним вогнем і білі колонади самого будинку уряду. Прибували тисячі гостей, але співробітники Служби безпеки зустрічали кожного, звіряли наші запрошення зі зразками ДНК і галантним порухом руки показували шлях далі до бару та буфету. – Пан Джозефе Северне, – гречно уточнив провідник, – так, – збрехав я. Це всього лише одне з багатьох моїх імен. Але точно не моя особистість. Директриса Гледстон з радістю прийме вас цього вечора, трохи пізніше. Вас повідомлять, коли вона звільниться. Дуже добре. Якщо вам потрібно щось із знаєтків або розваг, то промовте замовлення вголос і наземні монітори прослідкують за їх виконанням. Як і вну, усміхнувся і залишив провідника позаду. Не встиг я ступити і дюжини кроків, як він уже розвернувся до наступних відвідувачів, що виходили з порталу на перо. Телепорт станції. Зі зручного місця на невеличкому пагорку мені було добре видно, як на кількостах акрах тисячі гостей товклися по опоряджених газонах і блукали нетрями підстрижених садів. За узліссям, уже затіненим кронами прибережних дерев, де стояв я, тягнувся англійський сад, а далі височив імпозантний корпус будинку уряду. У далекому дворику грав оркестр і приховані динаміки розносили звуки до найвіддаленіших закутків Оленячого парку. Високо в небі невпина вервечка МТшок шок спіралю опускалася з телепорту. Кілька секунд я спостерігав за їхніми строкато вдягненими пасажирами, які спішувалися на перон біля наземного порталу. Мене захоплювало розмаїття транспорту. Надвечірнє світло вигравало не тільки на кузовах стандартних вікенів Альців та Сумацу, а й на рококових витребеньках летючих барш і металевих корпусах антикварних екранольотів, що були старомодними ще за днів існування Старої Землі. Я побрів довгим пологим схилом до берегу Тетісу, минаючи причал, де поміж неймовірного буйства та різновидів річкового транспорту по трапах сходили новоприбулі. Тетіс – єдина у світі ріка, що протікає всіма планетами мережі і котить свої хвилі через постійні брами телепортів, змонтовані на певних ділянках понад 200 світів та їхніх супутників. А люди, що мешкають на її набережях, відносяться до найзаможнішого прошарку населення гегемонії. І це можна виснувати із суден на воді. Великих зубатих крейсерів, укритих запонами барок, п'ятиярусних барж, більшість з яких обладнана повітряними рушіями, мудрованих плавучих домів, мабуть, із власними телепортами, маленьких плавучих островів, імпортованих із Маої заповітної, субмарин та прутких катерів періоду до Гіжри, багатого асортименту морських амтешок ручної роботи із Ренесанс-Вектората кількох сучасних яхт-сюдихідів, чиї обводи ховалися за бездоганно-дзеркальними воїдами захисних полів. Тутешні гості здавалися не менш пафосними та вражаючими за власні судна. Стиль їхнього вбрання варіювався від консервативних вечірніх костюмів та суконь відповідно до моди часів перед гіжрою. Це на тілах, яких, очевидно, ніколи не торкалася терапія Польсена. І аж до найвищих зразків моди ЦТК на драпійованих фігурах, добряче підправлених знаменитими аерентистами. Я рушив собі далі, затримавшись тільки біля довгого столу з не менш довгим меню. У свою тарілку я поклав трохи розбіфу, салату, філе повітряного кальмара, карі з парваті та свіжого хліба. Поки я знайшов, де можна примоститися неподалік від садів, надвечірнє світло вже помалу поступилося місцем сутінкам і на небі повигулькували зірки. Вогні недалекого міста і сусіднього адмінкомплексу були свідомо притлумлені задля кращої демонстрації прильоту армади. Тож небо центру Таокіта сьогодні стало яснішим, ніж коли-небудь упродовж кількох попередніх століть. Я впевнена, що ми вже десь бачилися. З усміхом поглянула на мене якась жінка. Я всміхнувся їй у відповідь, упевнений, що це не так. Вона виглядала напрочуд привабливо, хоча була, можливо, вдвічі старшою за мене, років під 60 стандартних. Але з першого погляду їй навряд чи хтось би дав навіть мої 26. Усе завдяки грушам та пульсону. Шкіра була Настільки чиста, що здавалася майже прозорою. Волосся, заплетене в колосок, а перса, радше відкриті, ніж прикриті димчастою сукнею, мали бездоганний вигляд. В її очах чаїлася жорстокість. Можливо, відповів я. Хоча мені здається, що навряд мене звуть Джозеф Северн. Звісно, погодилася вона, ви митець. Я не був митцем, я був колись поетом. Але особистість Северна, у якій я вже цілий рік існував із моменту смерті моєї справжньої персоналії, промовляла, що я митець. У файлах речі спільною все це зазначено. А я пам'ятала, розсміялася дама. Неправда. Вона скористалася своїми комлог-імплантами, щоби знайти необхідні їй дані в інфосфері. Мені не потрібно було для цього спеціально входити. Яке ж незграбне надлишкове слово, архаїчне вживання якого я зневажав попри його вік. Я просто подумки заплющивав очі і опинявся в середині інфосфери, просковзуючи повз поверхневі бар'єри речі спільної, пірнаючи під хвилі зовнішніх даних і стежачи за яскравою поповиною її доступу до чорнілих глибин потоку захищеної інформації. Мене звуть Діана Філомель, назвалася вона. Мій чоловік очолює транспортний сектор сьомої дракона. Я кивнув і потиснув їй руку, яку вона простягла першою. Дама вирішила змовчати про той факт, що її друга половинка починала головним здирником тітухаєм про спілки техперсоналу, що обслуговував атмосферні регенератори на небесній брамі, перш ніж статус політичного протеже, дозволив йому перебратися на сьому дракуна. Як і про те, що її справжнє ім'я – Дайні Циць. І заслужила вона його, ще коли була спершу лярвою, а потім бандершою одного перепих закладу у Мідельзумфі, де обслуговувалися ерзаци із дихальних хирл міста. Про свої два решти за зловживання флешбеком, під час другого з яких вона завдала серйозних ушкоджень медику із реабілітаційного центру. Про те, що в дев'ять років отруїла свого зведеного брата, бо той погрожував розповісти їхньому батькові, що вона зустрічається з одним шахтарем із Болотянська на ім'я... Радий з вами познайомитися, пан Філомель. Її долоня була теплою. Вона затримала її в потиску на якусь мить довше від потрібного. «Скажіть, перехоплює подих, правда?» – видихнула вона. «Що саме?» Вона провела рукою, вібравши у цей жест усе довкола. Ніч фотосфери, які спалахували повсюди, сади і натовп. «І вечірка, і війна, геть усе!» – проказала вона. Я всміхнувся, кивнув та скуштував розбіфу. Рідкісної страви, непоганої на смак, хоча й солонуватим присмаком. Чи не походив він, бува, із клонувальних цистерн луза. Кальмар здавався справжнім. Поміж гостей блукали офіціанти і пропонували шампанське. Я відсорбнув зі свого келиха. Таке собі. Добре вино, віскі та кава були трьома статтями споживання, яким не знайшлося заміни після смерті Старої Землі. Гадаєте, війна потрібна? Сто відсотків, хай мрець. Рот було, відкрила Діана Філомель, але за неї відповів її чоловік. Він підкрався ззаду і тепер усівся на декоративній колоді, що правила за лаву біля нашого столу. Великий що щонайменше на фут вищий від мене. З іншого боку, я ще той коротун. Моя пам'ять підказує, що колись я навіть написав вірш, у якому глузував із власного зросту. Містер Джон Кіз п'яти футів заввишки. Хоча насправді в мені п'ять футів і один дюйм. Замало для епохи, коли ще ряз топтали Веллінгтон із Наполеоном, а середній зріст чоловіків становив п'ять футів 6 дюймів. І сміховинно мало для сучасності, коли чоловіки з планет і з пересічною силою тяжіння виростають до шести, а то й до майже семи футів. Я одночасно не міг похвалитися статурою чи м'язами уродженця світу з великою силою тяжіння, так що в усіх аспектах я був просто курдупелем. Свої думки я вам викладаю в одиницях, якими звик мислити. З усіх розумових змін із часу переродження в мережі перехід на метричну систему виявився поки найскладнішим. Інколи я навіть не стараюся цього робити. «А чому потрібна війна?» – звернувся я до Гермунда Філомеля, чоловіка Діани. «Бо вони й самі допросилися, дідька б їх забрав». Прогарчав мурмило типовий зубостискач та жовновипинач. Йому бракувало шиї, а кожна волосинка бороди так вросла в шкіру, що, напевно, вони давали гідну вісіч усім можливим депіляторам і безпечним, та й небезпечним бритвам. А ще він стресав кулаками, вдвічі більшими та в кілька разів дужчими від моїх. Зрозуміло, проказав я. Паскудні вигнанці самі в біса допросилися. Повторив він, наголошуючи на своїй головній тезі. Доривалися до нас, блядь, на брешії, а тепер на цьому... Як там його? На, на Гіперіоні, підказала дружина, не відриваючи від мене погляду. Геш, піддакнув її чоловік та голова сім'ї. На Гіперіоні, блядь, до нас дориваються, але тепер ми відправляємо туди флот і всиплимо їм. Гемонія такого не потерпить. Кумекеш? Пам'ять мені підказувала, що малим мене якось відправили навчатися до академії Джона Кларка в Енсфілді, де водилося чимало таких же тупоголових задирак зі здоровеними кулачістками. Спочатку я їх уникав і намагався замирювати. Але після смерті матері світ перевернувся до гори дригом, і я бігав за ними з камінням у руках, нагинався до землі понове і знову замахувався, навіть після того, як мені роз'юшили носа та вибили пару зубів. «Зрозуміло», – тихо проказав я. Моя тарілка спорожніла, а останній тост із рештками кепського шампанського в келиху я підняв за Діану Філомель. «Намалюйте мене», – запропонувала вона. «Перепрошую. Намалюйте мене, пан Северне. Ви ж художник?» «Так, і мені потрібен інструмент», – розвів я порожніми руками. Боюся, я без нього ніяк. Діана Філомель залізла в кишеню чоловікового кітеля та видобула звідти світлове перо. «Намалюйте мене, будь ласка». Тож я її намалював. Портрет прибирав форми просто в повітрі між нами. Лінії здіймалися та спадали, вертаючись до самих себе, ніби неонові волокна у дротяній скульптурі. Навколо зібрався невеличкий гурт глядачів, і коли я скінчив, ним прокотилися брижі стриманих оплесків. Малюнок вийшов не таким уже й поганим. У портреті вдалося передати довгий та чуттєвий вигін шиї, багато косичок колосок у волоссі, виразні вилисі і навіть слабкий неоднозначний блиск в очах. Кращого результату від жертви освітньої РНК терапії та уроків, які брала моя персоналія, годі було й чекати. Справжній Джозеф Северн справився би краще, був би справився краще. Пам'ятаю, як він робив ескізи мене на смертній Одрині. Обличчя пан Діани Філомель розпливлося в задоволеній усмішці. А пан Гермунд Філомель тільки насупився. Раптом пролунав крик Ось вони! Юрба забоніла, ахнула та притихла. Світло фотосфер та садових ліхтарів. Тисячі гостей звели очі до небес. Ястер термалюнок і встромив перо назад у кишеню Германда. «Це армада», – прокоментував заслужений на вигляд і немолодий чоловік у чорному армійському однострої. Він підняв келих, показуючи щось своїй молодій супутниці. Портал щойно відчинився. Першими летітимуть розвідники. За ними факельні зорильоти ескорту. Військового телепорту Збройних сил гегемонії неможливо було роздивитися навіть із нашого оглядового майданчика. Та й у самому космосі, наскільки я тямив, це не більше, ніж прямокутна аберація зоряного поля. Але не помітити хвистів термоядерного вихлопу кораблів-розвідників я не міг. Спершу вони скидалися на жменько світляків або мерехтливе павутіння. А потім, вимкнувши головні рушії, перекинулися на сліпучі комети, які пронеслися припланетною транспортною областю системи Тау-Кита і ще один збірний «Ах!» прокотися натовпом колись телепорту, роззявилися факельники із хвостами сотні разів довшими від слідів попередників. Їхні пасмоги прошармували червоним золотом геть усе небо ЦТК, від зеніту і до обрію. Десь зірвався поодинокий аплодисмент, і вже за кілька секунд усі поля та газони англійського саду, прилеглого до Оленячого парку та будинку уряду, стресалися від бурхливих оплесків і завзятого гуку, Вишукано вбраних мільярдерів та урядовців, представників шляхетних родин із сотні світів, котрі забули все на світі, крім ура патріотизму та жадоби війни, що прокидалися в них після півторастолітньої сплячки. Я не аплодував. З нехтовани околичними, я на самоті допив свій тост, тепер уже не за панну філомель, а за невмирущу глупоту роду людського. Я ковтнув останні краплі шампанського. Воно було ніяким а вгорі в систему вже квантувалися значно важливіші кораблі. Із найлегшим доторком до інфосфери, чия поверхня аж нуртувала від сплесків інформації, поки не стала схожою радше на Штормове море, я дізнався, що Анфілада військово-космічних сил складалася із понад сотні кораблів першого рангу. Тут були матово-чорні ударники, які були схожі на запущені в політ списи із притягнутими до корпусів пусковими шахтами. Кораблі управління ЗК – Прекрасні та незграбні, ніби метеори з чорного кристалу. Схожі на цибулини есмінці, такі собі факельники-переростки, якими вони по суті й були. Сторожові кораблі охорони периметру. Радше зустки енергії, ніж матерії, чиї поля перепони, зараз налаштовані на максимум, немов би то велетенські люстра, відзеркалювали тау-кита і сотні вогняних хвостів навколо. Швидкі крейсери, що основигали, наче акули, у повільніших табунцях риб. Забарні транспорти із тисячами десантників у трюмах нульової гравітації і десятки кораблів підтримки, фрегати, прудкі винищувачі, торпедоносці, ретранслятори «Світло-Плюс» та самі стрибуни, масивні додекаєдри із фантастичними наборами антен та зондів. А навколо флоту, на безпечній відстані, визначеній диспетчерською службою, бігали сонячні яхти, кліпери та приватні планетольоти, ловлячи парусами світло та окита і осяйний блиск армади. Гості будинку уряду аплодували та схвально голосували. Джентльмен у чорному із ЗСГ мовчки плакав. Сховані поруч камери та широкосмугові передавачі транслювали цю мить по всій мережі і, над світловими комунікаціями, на десятки планет, які до неї поки що не входили. Я похитав головою і залишився сидіти. Пан Северне, наді мною стовбичила жінка-охоронець. Директриса Гледстон прийме вас зараз, кивнула вона в напрямку крила. Де та працювала?